Bon dia i benvinguts al Tiana a primera hora. L'Ajuntament de Tiana i la Comissió Local de Solidaritat ja han posat en marxa la convocatòria per acollir-se les subvencions del 2011. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Fins el pròxim 18 de març, totes aquelles entitats o centres educatius que es vulguin acollir al Pla de Subvencions del 2011 podran presentar la seva sol·licitud a la convocatòria realitzada pel Consistori i la Comissió Local de Solidaritat. La cooperativa La Central Biològica i l'Ajuntament de Montgat impulsen aquest dissabte una nova edició del Mercat Ecològic. Es tracta d'una iniciativa que va néixer el passat mes de gener. La Biblioteca Can Baratau natura no atura la seva activitat als caps de setmana i aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, acull una xerrada a càrrec del metge de família Joan Saceràs sobre el tractament dels refredats amb homeopatia. I en Futbol Sala, la Conreria espera refermar el seu bon moment aquest cap de setmana a la pista d'un dels conjunts amb més qualitat de la primera catalana, l'aigua Sala. Per la seva banda, el basquetiana tindrà la segona oportunitat de situar-se l'hidrat solitari en el frec a frec que manté l'Argentona.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 fins al pròxim 18 de març, totes aquelles entitats o centres educatius que es vulguin acollir al Pla de Subvencions del 2011 podran presentar la seva sol·licitud a la convocatòria realitzada pel Consistori i la Comissió Local de Solidaritat. L'objecte d'aquesta acció és l'atorgament d'ajuts destinats a projectes de solidaritat i cooperació per al desenvolupament, que tinguin com a finalitat uns objectius fixats per l'Ajuntament de Tiana i la Comissió Encarregada. En aquest sentit, s'hi poden presentar totes aquelles entitats locals legalment constituïdes i sense feina de lucre o bé les entitats o persones que participen en la Comissió Local de Solidaritat. També hi tenen cabuda els centres educatius del municipi que realitzin projectes amb l'objecte final de la solidaritat i la cooperació. La regidora de Promoció Social i Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana, Maria Antònia Fort, destaca algunes de les idees més treballades durant els darrers anys i anima la participació amb noves propostes. Tot i això, assegura que les desenvolupades fins ara tindran continuïtat. Quasi la majoria de projectes que se'ns presenten o que tenim en aquest moment aquí sobre la taula són promoció de la dona, de l'infància, d'escoles... Eh? Si hi ha algun projecte nou o és una persona d'aquí a Tiana que tenen un projecte doncs pues ens presenten, tenen de marge des d'avui o ahir fins al 18 de març, ens el poden presentar aquí a l'Ajuntament i nosaltres l'estudiem. I presentar projectes i a partir d'aquests projectes la comissió els estudia i després els valora i els passa a la Junta de Govern. Eh? Els requisits que han de complir els sol·licitants de les subvencions és que el seu objectiu es dediqui a la cooperació, al desenvolupament i l'ajut humanitari en l'àmbit internacional o al foment de la solidaritat ciutadania amb els països empobrits, l'impuls de la tolerància, el diàleg i l'educació intercultural. També poden demanar als ajuts aquelles entitats que fomentin la cultura de pau en totes les seves expressions, els drets humans i els drets de la ciutadania. Maria Antonia Ford posa èmfasi a la cooperació i la solidaritat, especialment en un context econòmic negatiu com l'actual. De fet, destaca la implicació que ha mostrat la ciutadania de Tiana en fets excepcionals de l'últim any i en els quals el consistori s'hi ha volgut sumar amb els recursos actuals. També hi ha hagut una part de, de projectes bueno, d'ajuts a emergències, no? com ha sigut l'ajut pel terratrèmol Haití i de Pakistan... Eh, després també es fan ajuts puntuals, per exemple, a metges sense fronteres per la infància, també pel tema de, de la fam. Vull dir que es fan altres activitats. Aquest any, de projectes més d'àmbit d'intervenció local, podríem dir, no? que es va fer un concert, va participar en un concert solidari que va fer la Creu Roja, recollides d'aliments solidaris, vull dir que es treballa en diferents, diferents accions. Els projectes es podran presentar fins al 18 de març al registre d'entrada de l'Ajuntament de Tiana, concretament a la Regidoria de Promoció Social i Educació. Caldrà introduir dades bàsiques, com són el títol del projecte i la seva descripció, els objectius generals i específics i la localització geogràfica on es durà a terme el projecte. També serà necessari especificar el sector d'intervenció, per exemple, sanitat, educació o alimentació, i també detallar les dates d'inici i finalització del projecte, així com els seus destinataris i el pressupost local. La cooperativa La Central Biològica i l'Ajuntament de Montgat impulsen aquest dissabte una nova edició del mercat ecològic. Es tracta d'una iniciativa que va néixer el passat mes de gener amb un objectiu doble. D'una banda, augmentar el contacte directe entre els compradors i els venedors i, de l'altra, conscienciar els consumidors de la importància d'una actitud responsable en el consum. N'amplia tots els detalls un dels socis de la cooperativa, Josep Lluís Martínez. L'objectiu del mercat és, sobretot, apropar productors i consumidors eh, i fer bueno, doncs, el, la qüestió del consum una cosa més, més responsabilitat, més de proximitat, més de o sigui, conscienciar una mica els consumidors eh, de què estan fent quan, quan estan comprant productes d'alimentaris o productes de neteja o de la llar, etc. D'altra banda, el mercat s'impulsa amb la finalitat que els seus assistents puguin comprar tot tipus de productes ecològics a uns preus molt assequibles. De fet, en el mercat ecològic es pretén reivindicar a través de les 24 parades que hi ha presents la importància del producte local per aconseguir una independència del comerç exterior i el gran component saludable que presenten els productes ecològics. En aquest sentit, el mercat ofereix una gran diversitat de preferències. A més, aquesta iniciativa pretén impulsar l'Slow Food, una nova fórmula que es contraposa al ja tradicional fast food i que vol incentivar un major contacte entre els diferents agents econòmics en el moment de consumir. Els productes ecològics es caracteritzen per la seva obtenció sense l'ús de productes químics. És per això que són respectuosos amb el medi ambient i beneficiosos a nivell de la salut. Ens dona més detalls sobre les característiques que presenten Josep Lluís Martínez. Un producte ecològic és un producte que al camp, no? en el cas que sigui un producte vegetal, no, Totes, no, no té ingredients químics ni les plantes no estan tractades amb, amb, amb productes de síntesis. Eh? I tot això implica una, neta, una aigua neta, o aire net, un tractament més físic que químic en els productes i clar, a la llarga doncs, també d'alguna forma a nivell de la salut també té una, una influència important. La cooperativa La Central Biològica impulsa aquesta segona edició del mercat ecològic, un cop ja s'ha consolidat en el tercer dissabte de cada mes a la plaça de les Mallorquines. No obstant això, aquest projecte té com a intenció anar més enllà i formar una gran xarxa de municipis que s'alternin en la realització d'aquest mercat. De moment, a banda de Montgat, ja s'ha afegit a aquest projecte el municipi de Tallà. A més... Una altra intenció de la cooperativa és implantar els productes ecològics als menjadors escolars. Aquest últim projecte, però, encara està a l'espera d'agafar una major embranzida. Diana, primera hora. La Biblioteca Can Baratau no la seva activitat els caps de setmana i aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, acull una xerrada a càrrec del metge de família Joan Caceres sobre el tractament dels refredats amb homeopatia, molt útil per als més petits i que molts pediatres ja empren. L'homeopatia pot ser una eina molt eficaç en el tractament del refredat i les otitis en nens, ja que millora en efecte la seva capacitat de defensa i els fa menys vulnerables a aquestes infeccions. De fet, els antibiòtics que s'apliquen sovint a les otitismi no funcionen perquè la majoria de les otitis mitjanes, com ara els refredats i les grips, són d'origen viral. En aquest sentit, molts pacients, nens i adults, ja es beneficien de la homeopatia per prevenir, tractar i curar processos al·lèrgics amb rinitis, conjuntivitis o asma bronquial. El conductor de la xerrada, Joan C. Ceres, explica quin és el tractament a seguir amb els nens i nenes. És molt important fer un estudi individualitzat del nen, que és un estudi que sol durar una hora, Això és només una visita, que hem venir cada setmana o casa setmana s'apaga molt o no. És la primera visita per conèixer el pacient i, i prou. Intentem mirar el perquè aquell línia s'encostipa, concretament, o que té aquella tendència d'encostipar-se. De, Segon, eh, a la farmàcia podeu trobar medicaments per pujar defensa, això no cal l'inal homeopata. Eh, molt útils dins de, de línies pediàtriques, evidentment, molt, però també es pot donar per adults, per eh, intentar pujar defenses defensa. Así, què més? Mirar el tipus de malaltia de cada nen. Eh? Si un nen és molt de fer febres, doncs un alguna concret pel símptoma. A més dels processos respiratoris, la homeopatia ha demostrat ser efectiva en nombroses patologies infantils, entre elles malalties de la pell, problemes digestius problemes adaptatius, pors, ansietat, hiperactivitat, trastorns del son, quadres depressius, migranyes o traumatismes. Fins i tot, els més escèptics s'han vist obligats a reconèixer que la manca totalment d'efectes secundaris i de toxicitat, de manera que es pot aplicar fins i tot en nadons i en embarassades. En poques ocasions, els refredats causen complicacions serioses, però prop d'un 1% de casos, un refredat pot provocar altres complicacions com una sinusitis o infeccions d'oïda pot també agreujar l'asme i, en situacions poc comuns, augmenta el risc d'infeccions del tracte respiratori inferior. Per això, Joan Saceres avala les qualitats preventives de l'homeopatia. L'homeopatia és una arma molt útil per fer front a els refredats recidivants que tornen i tornen, especialment dels nens, que si coneixeu d'algú que hagi fet homeopatia, pregunteu-li, veureu que els explica i, i, i no s'estan enganyant, ell té l'experiència, ell no deixarà que els resultats solen ser excel·lents, i si no us ho dic per fer propaganda, us ho dic perquè tinc l'experiència diària, especialment amb aquesta malaltia, de quedar molt bé. En general, en general va molt bé, però en aquests dos casos de virus va excepcionalment bé. El 75% de la població espanyola coneix l'homeopatia i el 38,8% d'aquests la utilitzen amb més o menys freqüència, segons un estudi en línia fet per NetQuest el 2008, que també revela que el 87% dels que l'han provat tornarien a seguir un tractament d'aquest tipus. Tiana primera hora. Notícies. La cartossa de Montalegre ha servit d'inspiració a l'escriptora Mireia Vancells per escriure la seva primera obra El secret de la germandat. Es tracta d'una novel·la històrica ambientada en els segles 18 i XIX que Vancells presenta avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. De fet, l'obra transcorre dins d'una cartoixa amb els monjos i la gent del seu entorn com a protagonistes. El llibre narra dues històries en una trama que transcorre entre les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Vallès, a cavall entre els segles 18 i 19, Tot plegat amb uns tints de misteri que el lector anirà descobrint a mesura que avanci en aquesta obra. Mireia Vancells explica quin va ser el mètode utilitzar per ambientar l'obra en una cartoixa de Montalegre on les dones tenen restringit l'accés. Abans d'escriure la novel·la, l'únic que vaig poder fer va ser visitar la cartoixa per fora, i una mica des de dalt, des de la conreria, i vaig fer algunes fotografies, i, i amb el zoom, i vaig llegir moltíssim sobre, sobre, sobre la cartoixa i sobre històries que havien tingut lloc allà, i sobretot durant la Guerra del Francesc i va ser, no va ser fins després d'haver-la publicat que els cartoixans em van convidar. Em van convidar, el que passa que jo només vaig, vaig poder entrar a la porteria, que em van, em van atendre molt bé, em van, em van rebre perquè els havia agradat molt el llibre i, i em volien conèixer, però sí que és veritat que les dones no la poden visitar a la cartoixa. La primera història de la novel·la presenta el personatge de Ferran Orcau, un nen que viu acollit en un convent cartoixà des que els monjos el troben abandonat davant la porta que va tenèixer. Dins el convent, en Ferran porta una vida molt especial, envoltat de frares blancs on el principal escull per la seva formació és el vot de silenci dels habitants de la cartoixa i la consegüent prohibició de parlar. Un cop ja la trama s'ha endinsat en la vida d'en Ferran, apareix l'altra història. És la d'en Simó Sirvent, un jove de bona família que durant l'ocupació napoleònica de Barcelona pateix una crisi degut al seu greu trastorn mental que l'afecta. Totes dues històries s'aniran desenvolupant de manera alternativa, desvetllant-se de mica en mica la seva relació entre els secrets, misteris i enigmes amig una atmosfera impregnada de creixent perill. La primera novel·la de Mireia Vancells es pot trobar a l'edició en paper i també en edició digital, de fet, l'ebook es pot descarregar gratuïtament autoritzat per la mateixa autora que ha preferit tenir un major nombre de lectors per renunciar als beneficis editorials. Mireia Vancell està molt satisfeta d'aquesta experiència. Teglejant el secret de germandat al Google, mmm, buscant... Qualsevol persona que la vulgui trobar la trobarà des... i es pot eh, imprimir amb impressora o es pot llegir per pantalla i, i no, té, no té cap cost. Com si diguéssim jo l'hi regalat perquè, perquè em sembla que el més important per un escriptor és tenir lectors. Per adquirir o descarregar el llibre en les seves diferents formes d'edició podeu fer servir els enllaços que es poden trobar a internet i des de ciutatoci.com també us podeu descarregar la versió en format PDF i també la podeu adquirir en altres formats com ara buboc.com. Recordeu però que la presentació de la novella El secret de la Germandat, inspirada en la cartoixa de Montalegre de Tiana, tindrà lloc avui divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Ràdio Tiana, Notícies, Esports. El futbol sala a la Conreria espera refermar el seu bon moment aquest cap de setmana a la pista d'un dels conjunts amb més qualitat de la primera catalana, l'aigua freda sala. Per la seva banda, el basquet tiana tindrà la segona oportunitat de situar-se el liderant solitari en el frec a frec que manté amb l'Argentona. Si hi ha un equip que ha demostrat una millora en els darrers partits, ha estat el futbol sala a la Conreria, que després de l'aturada de la setmana passada ha millorat encara més en l'aspecte físic i no descarta arribar a la zona descens en el tram final de temporada. Els fitxatges i la millora en la definició han portat els de Quique Vila a somiar amb l'ascens, però segons explica el coordinador del conjunt Antoni Bravo, l'aigua freda és un rival molt difícil de vèncer. Nosaltres vam guanyar el partit de primera volta 2 a 1, però ja va quedar molt clar que és un molt bon equip i bueno, aquesta quarta plaça que, que, que estan mantenint ara i, i una mica la trajectòria -sí ho, ho deixen molt clar, eh, que és un equip complicat i sembla ser que la seva pista que és una mica especial perquè rellisca una mica i tal, doncs eh, també som, som un equip molt competitiu. Parlem ara del bàsquet Tiana i del seu desplaçament a Granulla. És un equip que no coneix la derrota aquest 2011 al seu camp. Els ballesans han pujat fins a la sisena posició i, per tant, caldran en compte per no perdre pistonada amb l'argentona, l'equip que comparteix el liderat amb els tianencs. El tècnic del bàsquet Tiana, Sergio Scorihuela, Explica quins són els arguments principals del Granollers. Pero los tres o cuatro próximos partidos el, el rival a priori más, más complicado. Es el único equipo que nos ha ganado en casa. Pero es un equipo muy, muy regular. Son capaces de hacer lo mejor y lo peor. Son chavales muy jóvenes. Al parecer todos tiran. No tienen, no tienen un aspecto fuerte a destacar, pero si tienen el día, pues se hacen daño. I acabem parlant del centre cultural i esportiu Tiana, que després del saber correctiu imposat pel líder de la segona territorial, el Penya Morera, els blaugranes inicien la seva lliga particular per evitar el descens al camp del Masnou, que es troba a la sisena posició. De sis a deu del matí, Tiana, primera hora. L'entrevista. Aquest divendres l'escriptora Mireia Vancells presentarà la seva primera novel·la a la Biblioteca Can Baratau. Es tracta del llibre El secret de la Germandat, una obra que transcorre dins d'una cartoixa, amb els monjos i la gent del seu entorn com a protagonistes, i que va agafar la cartoixa de Montalegre com a inspiració. I per conèixer els detalls, avui tenim a l'altre costat del telèfon a l'autora Mireia Vancells. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs dèiem que, que véns a presentar precisament aquesta obra a la Biblioteca Can Baratau de Tiana, perquè doncs, has agafat com a inspiració aquesta cartoixa d'aquí de a casa nostra, que, com has agafat la inspiració? És a dir, que és el que et va portar doncs, a investigar una miqueta i a ja què fos protagonista de la teva novel·la? Doncs mira, eh, com dius, la, la, la trama, o gairebé tota ella, transcorre d'una cartoixa, que jo vaig anomenar cartoixa de ball trista, una mica jugant amb el nom de ball i trista, per contraposició a Mont Alegre, uh -huh. i eh, m'interessava fer servir la cartoixa perquè el personatge protagonista, que és un nen... Uh, de fet hi ha dos protagonistes però un d'ells és un nen i m'interessava que aquest nen fos educat en un ambient uh, on, no hi hagués, uh, on no hi hagués parla, on hi hagués un silenci absolut i això uh, ho necessitava per desenvolupar aquest personatge perquè tingués unes característiques especials no? i aleshores vaig triar la cartoixa perquè era un lloc uh, ideal per, per fer créixer aquest personatge envoltat de silenci i, a més a més, la història de la cartoixa en si és una història molt interessant. Aleshores, eh, és per això que la vaig triar. De fet, com, com deies, doncs és interessant com t'endinses en aquest personatge, doncs aquest nen que, que va ser abandonat a la porta de, del convent i que doncs és, és crescut d'alguna manera a, a amb aquest bot de silenci, no? Això pot marcar de manera definitiva com creix un nen, no? Exacte, exacte. El llenguatge és una cosa molt important pel ser humà, no? I... I aleshores, eh, sí, el que li passa a aquest nen és molt interessant a nivell de l'adquisició del llenguatge i com ho fa i com s'espavila i com aconsegueix doncs, sortir-se'n no? d'aquesta petita trampa que havia jugat la, la vida. Hmm. Sí, sí. Perquè, a més, com deies, aquest és un dels protagonistes, però hi ha dues trames, dues històries en aquesta novel·la que doncs, després es van entrellaçant, eh, perquè hem de dir que El secret de la germandat és una novel·la també històrica, però amb, amb tins de misteri, és a dir, una mica de complexitat d'aquest estil. No? Sí, hi han dos protagonistes, un és aquest nen, que es diu Ferran, que creix en la Cartoixa, i l'altre protagonista és un noi que es diu Simó, eh, que és un noi, una, una persona adulta, que, que viu a Barcelona, en el carrer Montcada en el barri del Born, eh, que és el fill d'un notari, i, i aleshores eh, el, capítol, el primer capítol parla del Ferran, el segon capítol parla del Simó, el tercer del Ferran, el quart del Simó, i així es van entrellaçant les dues històries i eh, i eh, diguéssim que tot l'entorn de les dues històries és, eh, està situat històricament en la guerra del francès, uh -huh. amb molt a de l'inici del segle XIX, eh, durant la invasió napoleònica. Sí, en, aquest, en aquest aspecte es pot considerar una, història, una novel·la històrica i, i des del punt de vista dels personatges també una mica novel·la d'aventures i de misteri, sí. Dos personatges com deia, molt característics, perquè per una banda ja hem parlat d'aquest de, nen del Ferran que, que és abandonat i que ha de viure i créixer doncs, envoltat d'aquest bot de silenci i de l'altra banda doncs, aquest jove, el Simó, que, que pateix un greu trastorn mental i que acaba de tenir una crisi i per tant dos personatges molt tocats, no? amb una complexitat en si mateixos. Sí, sí, sí, jo vaig posar aquests personatges en situacions de gran dificultat perquè m'interessava molt parlar de com el ser humà és capaç de, de, de sortir-se de, de, de qualsevol cosa no? I, de, i, de, i de superar mmm, moltíssimes dificultats que, que, que ens puguem trobar al llarg de la vida. No? I sí, a, a tots dos se'ls posa molt difícil. A tots dos se'ls posa molt difícil perquè estan molt sols i tenen grans dificultats del seu voltant. I d'això va la novel·la una miqueta. Que de fet, com dèiem, doncs, les seves històries es van desvetllant, doncs, la relació que, que els uneix a poc a poc a la novel·la, una relació que, que es va desvetllant molt entre secrets, no? O sigui, els sí. secrets també són una mica protagonistes d'aquesta novel·la. Sí, la novel·la parla de molts secrets. Parla de, de com els monjos, eh, hi havia tota una sèrie... Parla molt de llibres i de com eh, en les biblioteques hi havia els llibres normals i després hi havia els llibres prohibits, que estaven guardats en un lloc secret i com eh, de vegades eh, l'origen d'una persona també es pot mantenir en secret i com eh, l'origen mateix de la cartoixa de Montalegre o de Valltrista també estava, eh, tota la història de com es va fundar també estava plena de secrets i de com els monjos eh, amagaven eh, coses, eh, tresors, eh, riqueses. Eh, sí, està plena de secrets, està molt, molt plena de secrets i, i és una mica un joc de pistes a veure si el lector aconsegueix desvetllar-los tots de mica en mica fins a arribar al secret final. Que de fet, doncs, això també té molt a veure en el fet d'emmarcar-ho de en una cartoixa, no? Perquè sempre que, que llegim aquestes novel·les històriques que estan marcades on doncs, ja siguen monestirs, com en llocs així doncs, relacionats amb la religió, dona molt de sí, no? El tema de secrets, el tema del silenci, el tema d'ubicar-ho en un lloc, amb unes parets d'aquelles gruixudes que sembla que no surt ni entre res. No? Sí, sí, sí. Um, el nostre país està ple de, de castells, de masies mil·lenàries, de muralles, de monestirs, d'esglésies, i sí que és veritat que les històries que que, que tenen que tenien lloc a dintre d'aquests llocs tenen, tenen un plus no, de, de, de secretisme i, i sobretot, um, uh, també si barregem religió i guerra, si, si barregem un monestir i una guerra que, posa també els monestirs en un en una situació de, de, de vulnerabilitat, aleshores eh, tenim bastantes aventures eh, que podem explotar des del punt de vista literari. Que, de fet, com dèiem, aquesta és una novel·la doncs, que transcorre entre els segles 18 i 19, principis de, del XIX. Eh, això vol dir també doncs, que, per fer-ho més pròxim a nosaltres, ens doncs, has triat aquests escenaris propers, com sigui la comarca del Maresme, el Barcelonès, el Vallès... És a dir, que t'has quedat en allò més proper, no? sí. Si sí, sí. sí, és que no cal anar gaire lluny eh, per tenir històries fantàstiques i eh, a qualsevol lloc que, que observem del nostre voltant podem trobar eh, que al mateix lloc que està entrepitjant hi van passar coses espectaculars només fa un parell de segles. No? I sí, la novel·la primer comença al Maresme, després també el barcelonès, perquè hi ha el Simó, que viu a Barcelona, i després l'acció es desplaça una mica més terra endins. Però sí, eh, són comarques molt properes que, que el lector segur que, que, que coneix. El lector d'aquesta zona segur Clar. que es coneix, sí. sí. Ah, I en aquest cas, no sé si a l'hora d'investigar una mica, doncs, per centrar la vida del Ferran Urcau, mh, doncs, has, has intentat entrar a la cartoça, ja sabem que per les dones no es pot, però mh, doncs, conèixer informació, documentar-te, sí.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 Però sí que és veritat que les dones no la podem visitar a la cartoixa. No, no, no, no podem passar de la porteria, diguéssim. Clar, o sigui, has pogut fer el primer pas, més enllà sí. Això re, re de re, no? no re de re. M'agradaria també destacar d'aquesta de, de, novel·la, El secret de la germandat, doncs, de quina manera es distribueix, perquè ja estem en el, els nous temps, ja sabem que a través d'internet doncs és una altra via de comunicació importantíssima i que en aquest cas és l'aposta que has fet tu. Sí, jo aquesta novel·la, quan la vaig tenir acabada, la vaig oferir a moltíssimes editorials i suposo que per un moment també crític dintre del sector de la indústria editorial, no, no me la van voler publicar. No va, algunes em deien que no era el moment, altres que era l'estil no sé què... Bueno, en fi, la qüestió és que eh, desanimada de, de presentar-la editorials, el que vaig decidir va ser publicar-la jo directament eh, i deixar-la... Bueno, existeix la versió en paper, que es pot comprar per internet, qualsevol cosa, persona que la vulgui comprar només tecleixant el títol al Google li sortirà la pàgina de compra, mm. Però la meva aposta, veritablement, diguéssim, una mica pionera, ha sigut penjar la versió, la versió en PDF, que tothom se la pot descarregar i no té cap cost, és, dir, és completament gratuïta. Aleshores també, teclejant el secret de la germandat al Google, mmm, buscant... Qual, qualsevol persona que la vulgui trobar la trobarà de seguida de fàcil, i es descarrega sí. i es pot uh, imprimir amb impressora o es pot llegir per pantalla i, i no, té, no té cap cost. Com si diguéssim, jo l'he regalat a qui la vulgui, la novel·la, mm. perquè, perquè em sembla que el més important per un escriptor és tenir lectors. I com que això és una veritat uh, com un temple, doncs eh, i penso que internet ens brinda l'oportunitat de tenir lectors. Jo ara estic tenint lectors als Estats Units, catalans que viuen fora. la Vaig enviar, eh, enviar l'enllaç a tots els casals catalans del món, que també m'han tornat un feedback super superxulo. És, molt, molt, és una cosa molt gratificant, la veritat. Encara que no guanyis diners, mm. tens un guany emocional com a escriptor molt important. I aleshores, eh, mira, estic molt contenta d'haver-ho fet, la veritat. Però la veritat és que és una aposta, com dèiem, innovadora i interessant. No? De quina manera, doncs, això, una primera novel·les, doncs, suposo que que s'escriu amb una il·lusió per sobre de les altres, bé, no ho sé, però, però sí que és un projecte molt important, i que al final decideixis això, posar per sobre doncs, que et llegeixin i, i aquest regal que dones als lectors, que no doncs, allò que et pagui l'obra o que et paguin allò que has escrit. No? Sí, és que... Que passa una cosa amb els escriptors, o sigui, no hi ha res, res més trist per un escriptor que tenir una novel·la que penses que és valuosa, tenir Ramon Calaix. És, és, és horrorós, és com si tinguéssis un fill i et diguessin és que l'has de tenir tancat a casa, I, no, és que jo el vull portar aquí, el vull portar allà, vull tenir una vida amb aquest fill, no? doncs, eh, amb els llibres passa una mica això. Si, si, si el canal habitual no has aconseguit fer-lo funcionar com seria un editorial convencional, doncs, ten... ara hi ha aquesta, aquesta eina. Després hi ha una altra cosa que molta gent potser no sap i és que els escriptors que realment publicen a través d'editorials guanyen molt pocs diners. O sigui, realment, al final el guany econòmic és un percentatge baixíssim de cada llibre vengut. Aleshores, si al final de l'any tu has vengut mil llibres, a lo millor guanyes 500 euros en un any. déu nhi És molt poc, perquè guanyes 50 cèntims per cada llibre, això fent-ho a través de les llibreries. Uh -huh. Per tant... 500 euros de més o de menys no, no em solucionaran la vida. És a dir, que clar, que la motivació ha de ser una altra, no? Clar, clar. I aleshores, per què has de patir i tenir aquesta frustració de tenir un llibre en un calaix, quan el pots tenir penjat a internet? Total, perquè la diferència sigui de tan pocs diners. Mhm. Uh -huh. I és per això que em vaig animar a fer-ho. De fet, suposo que, que precisament doncs, amb aquesta filosofia de compartir amb els lectors aquesta obra, doncs és important aquestes presentacions, no? com la que avui tenim a que més suposo que és especialment ressenyable perquè doncs, et vas en aquesta cartoixa de la nostra vila, però això, la comunicació directa també, doncs, perquè puguin opinar, perquè puguis explicar la història i engrescar-los, no? que s'acostin, deu ser sí. important. Sí, sí, exacte. Jo la presentació, com podeu veure, no la faig per vendre més llibres, perquè la no llibre no val cèntims però per mi el contacte amb el lector és super important i, i m'encanta treure la meva obra passejar i, i poder-la presentar i poder parlar amb gent que se l'ha llegida i, i que em doni la seva opinió és molt, molt, molt interessant, sí, sí, estic molt contenta. Doncs bé, convidem a tothom, ja sabeu la presentació de la novel·la El secret de la Germandat, inspirada en la cartoixa de Montalegre de Tiana, tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baradau. doncs, evidentment, amb la presència de la mateixa autora Mireia Vancells, que amb qui hem, par hem parlat avui, doncs, per conèixer aquests detalls. Mireia, moltíssimes gràcies a i vosaltres. que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adeu, adéu, adéu. Adeu.